Краще пройдуся, розвіюся. Кажеться, мені вирівело, що ти десь бухаєш сам один, а сюди приходиш тільки похмелитися, удавано обурився Леон. Ну, мало що може здатися. А ось я точно знаю, що бачив цю червівну леді. Лише не пригадаю, де. Митронивки зареготала Натаха. Та у переході часто сидить черниця з ящичком для подаяння. Правда, Зі? Точно вигукнув я. Христова наречена. Голову опустить, а того не бачить, що з-під ряси джинси видно. Хіба вдала переляк і лукаво стрільнула масними посиловілими очима черниця. «Добре хоч сказав, тепер знатиму. А то ще ящиком по голові дадуть». «Благослови вас, Господь», – сказав я. «Гуляйте!» «Сам не пий!» – Ливан засміявся і поправив темні окуляри. «Це небезпечно!» На вулиці густий мокрий туман. Він заступив усе навкруги. Навіть світло ліхтарів – не могло пробитися крізь його густу білу пилину. Я йшов тротуаром, не захотів іти через сквер. Там безлюдно, ліхтарі горять де-не-де. Стоп, я на широких ухах, хтось нібито йшов позад мене. Чи здалося? Ні, все-таки мені не причулося. хтось справді йшов за мною. Намагався ступати обережно, але його мокрі підбори човокотіли досить виразно. Я знову зупинився, присів, розв'язав шнурок, крадькома зиркнув позад себе, хотів розглянути переслідувача, але стояв такий туман, що за пів метра нічого не було видно. Я різко завернув у бічну вуличку. Чувак, чувак, поквапом повернуло за мною, я пришвидшив крок і притнув вулицю. Переслідувач зупинився, затупцював на місці, мабуть, впустив мене з виду, тож я стрім голов шмигнув під'їзд. Добре, що двері змащені, відчинилися і зачинилися без жодного скрипу. І лампочки, на щастя, немає, а то б на двір зрадливо блиснуло світло. Прислухався, постояв кілька хвилин і обережно вислизнув знову на вулицю. Не встиг ступити й кількох кроків, як раптом на плечі мені щось упало. Я скам'янів. Свят, свят, свят, потягнувся тримтячою рукою. Кошеня, напевно, випало з балкона. Скільки тобі казати не принось додому цю погань, долинув згоричий сердитий голос. Ще раз побачу, викину тебе разом із ним. А в нас із вами однаковий розмір. Я взяв легенькі пантофлі, оторочені хутром якогось невідомого звірка. Це тішить, усміхнувся жирняк, люблю коли гостям зручно. «Проходьте сюди, на столі все, що ви просили». Переступивши поріж перед покою, я одразу ж потрапив з Європи він до Китай. Картини на шовкових полотнищах розвішані зі смаком. Східні мотиви, розлоги, покручені дерева, тигри, дракони, риби, бамбук, буйволи – під стелею висіли гостроверхі брилики з рисової соломи, у кожному кутку мініатюрні копії пагот, виготовлення, очевидно, з кості, статуетки Будди, чареватих напівоголених чоловіків, фігурки жаб, змій, черепах, стіл, стільці, застелені барвистими очеретяними або солом'яними циновками, різної величини кошики, скриньки – Майстер на сплетіні з лози у великому акваріумі зблискували, вигравали вали хвости, скалярі, барбуси, гупі та ще невідомі мені риби.